Нещасна жінко, мовив майстер Абрагам. Ти звеш мене нещасною? обурилась Бенсон. Мене, яка зуміла побороти лиху долю, і там, де, здавалося, вже було втрачено все знайти мир і спокій? Нещасна жінко, знов сказав майстер Абрагам, тоном, що свідчив про його глибоке хвилювання. Бідолашна, нещасна жінко, ти гадаєш, що знайшла спокій і вдоволення, і не здогадуєшся, що розпуканий мов той вулкан вивергла з твоєї душі весь жар, усе полум'я, і тепер там лишився самий лише мертвий попіл, на якому ніщо вже не виросте і не розквітне, і в своєму впертому засліпленні ти вважаєш той попіл за родючу ниву життя з якої ще сподіваєшся зібрати врожай. Ти хочеш збудувати майстерну будівлю на підвалині з каменю, який розтрощила блискавка. І не боїся, що вона завалиться тієї миті, коли барвисті стрічки вінка, яким провіщають перемогу будівничого, весело замають на вітрі. Юлія, Гедвіга... Я знаю, це для них були зіткані ті спритні плани. Нещасна жінко, гляди, щоб те згубне почуття, те зло, яке ти дуже несправедливо приписуєш моєму Йоганисові, не вихопилося з глибини твоєї власної душі і твої мудрі плани, не виявились пекельним бунтом проти того щастя, якого ти не зазнала сама і якого тепер хочеш позбавити своїх ближніх. Про твої задуми, а так само й про ті гризвісні житейські стосунки, що буцімто дали тобі спокій, а насправді штовхнули тебе на ганебні злочини я знаю більше, ніж ти гадаєш. Глухий, невиразний зойк, що вихопився в бенсон від цих майстрових слів, зрадив, як боляче вони її. Вразили. Майстер замовк, та оскільки радниця теж не озивалася і не рухалася з місця, він незворушно повів далі. «Я не маю ніякого бажання встрявати в якусь боротьбу з вами, шановна пані. А що стосується мого так званого штукарства, то ви, дорога пані раднице, і самі добре знаєте» що відколи мене залишила моя К'яра, моя невидима дівчина. Тієї миті згадка про втрачену К'яру стиснула серце майстра з такою силою, як давно вже не бувало. Йому здалося, що він бачить її постать у темній далині і чує її солодкий голос. «О, К'яро, моя К'яро!» вигукнув він, охоплений болісною тугою. «Що з вами?» – спитала Бенсон, швидко обернувшись до нього. «Що з вами, майстри Абрагаме? Чиє ім'я ви назвали?» «Але ще раз кажу вам, не чіпайте того, що минуло, і оцінюйте мої вчинки не на підставі тих дивних поглядів на життя, які ви поділяєте з Крейслером. Обіцяйте мені не зловживати довірою, якою вас ушанував князь Іриней, обіцяйте не ставати мені впоперек дороги. Та майстер Абрагам був такий заглиблений у сумні думки про свою к'яру, що майже не почув слів радниці і відповів їй щось невиразно і невлад. «Не відштовхуйте мене!» Повела далі вона, не відштовхуйте мене, майстри Абрагаме. Ви, здається, й справді багато про що знаєте, краще, ніж я думала. Але, може, і в мене є деякі таємниці, про які вам було б дуже корисно довідатись. І я, певне, могла б вам зробити послугу, про яку ви навіть не здогадуєтесь. Володарюймо разом у цьому невеличкому дворі, якому дійсно треба... «Налигача! К'яро! Вигукнули ви з таким жалем, що...» Раптовий Гомін у замку перебив мову радниці. Майстер Абрагам отямився від своєї задуми. Гомін...